Hau, ba, hogeita maikazen bakiak ez da, hartalde. Ba, ari gira erregistroa pasatzen. Azkenean beraiek lehenengo postuan egiten dutena da filtro bat pasa, jaketeko baya iltzeak kehendu, ea materiala errezkutxaren bat dagoen, ba, bizatzeko. Ibai Donostiako piratak mugimendukoa da eta bordatzerako montaketarako harreran lan egiten du. Tailego egiten dugu, ba, erregistroa norzuk daudena apuntatuta eta norbait falta baldin bada ho asi, ba, apuntatzen diogu eta orrela ba, segurua, segurtasunagatik eta ba, denak fitxatuta egoteko. Berregun baltza inguru e, izena mandute hiru txandetan egingo duze, goiz guzia pasako dute gaztek e, Brain baltsa. ERAIKITZEN ETA apaintzen? Ba, hori da. Azkenean, e, irutxan da egiten ez ezpillatzeko jende guztia batera arrapalan e, montatzen. Azken finean, ba, denak ateratzen gea gauean defarra, eta orduan denak ditxiko genetekai ba, ordu bat eta montatzera baltsa azken orduan. Orduan, hainbeste garen ez, ba, txandak errespetatu erdia. Horain lehenengo txandan eta aukerrena da, eta jendea herida beran detortzen, baina gero pilatuko da, jende pila. Abordatzea etortzen direnak, zer izaten diren lagun kuadrillak lagun taldeak? Bai, bai, normalean bai, noski azkenean, batzuk kontatu egute. Eta, e, ba, gora berakaboten dira, aziera batean monta, e, apuntatu diela amabi, gero aldatu dira eta amaboz, gero bi kalegin dute. Pizkadez madera, baina, bueno, azkenean, jende pila apuntatzen da. Eta, e, bi urtez, eten aldia ondoren, abariduze gaztetxo geixeagur biltzen direla, eta askorentzat rentzat lehen aldia dutela? Bai, bai. Asko lehenaldia aldia eta normala da. Azkenean, e, bueno, gu ere atera gara e, parte hartu dugu, eta azkenean, e, uste hamasei urte e, ukibarrituzula parte hartzeko. Orduan, Claro, ba, je, gazte askok ikusiko zuten aurraziela, eta orain ba, aldutenez ba, apuntatuko ziren. Flotatzea da, onjarrizko, baina e, bitxikeriak egoten dira, or, flotatzen? Bai, bai, bitxikeriak daude, eta orain txiberretan, Topate dugu bitxikiri bat bat zegoen bat bataplanetik atera dela orain bertan eta zijoaztein trajeatuta paleekin harrapalara, aziken bajiratu. Eta e, instrukzioak ematen diezue, lehen baitute asko, baltsa bat nola eraikitzen den zer e, egin behar den? Hori harrapalan, pues, azalduko diete, eh? baina nik uste eta azkenean, Habe, denek ikusi dugu ez baita abordaia eta maso-menos eukiko dugu zerbait burua. Denagia pixkat ingeniero momentu honetan, um, ala ere ez gea ingenieroak eta ez zakegu zer, baina, bueno, zerbait flotagarri mm, lortzen da. Horretarako, eguerra zueke ematen diezue, esokarekin edo norberak ekartzen du bere materiaga? Norberak ekartzen du bere materiala eta gero normalean, kuadrillean artean, ba, neri sobratu zaita, oa, ematen dio besteari eta olai biltzen dira. Guk ematen dugu gauza bakarra dira flotagaiuak. Ematen dugu aukera, pues, eh, flotagaiu berezik batzuk saltzen dira, eh, eta erosegitazken. Ez du gu honartzen agindurik, Eundak gazte urbildu ziren atzo, Donostiako kaira abordatzean parte hartzera. Goizean goizetik, beren baltsa montatzera etorri direnekin mintzatu izan gara, hena da aiora eta garazirekin hitz egin alizan duguain zuzen ere, beren lagun taldearekin etorri dira eta lehen aldiz parte hartu dute. Zergatik? Bueno, darako ba, talderan ara sustatzeko eta horrela eta uste gu... Baizpielentzama izango izan daiteke la. Ondo pasatzeko eta azkeneko urtea da batera pasako eguna ze lagunak unibertsitatea kanporadoa, azurdun ba. Plan berria edo daiteko. Divertigarri uritzen zegun probatzeko ta bai lagun asko ke santzuen komentazio nola probatzeko ta bueno ba, esperientzia baita jakitegenola sant ta hoize. Sei flotagaiu, koloretsu, e, hartu ituzte. Ez berri naite datu azkenen pizkat originaltasuna baita faltako za bestela, baina bueno, Bai ez berdinetea, azken finen guztik paletak indare eta gu flota dorek hartu itxugu, bueno. gero igual baliteke gure azdeula hartzen azkenen, baina, bueno. <gülüyor> azkenen korrikateatzekon, bueno. Egun berezia izaten da bordatzarena? Bai, bai, gehien bat igual piraten eguna dalako, eta horaxen, bai, gero baita kontzortu eta oso ondongo direa, atxaldene baita, zeh amaiz dator, eta proetxatzeko mukabintzat. Bai, bai. Pirateak mugimenduak antolatzen dituen festak? importantzak dirasuntzako edo nola ikusten duzu Nikusten daite azken finean euskera bermatzeko taola pirata gehien bat moitzen dian ikusten dieala ta ordun bueno, ba, nik faltan ikustetuta oso beharrezkoak dieala ta ordun ba bueno ba holako sak antolatzea ta oso interesgarri utzen zaizaintzaz guztizuntza ta gaztentzat ba bueno, moitza dati ore bai Badunostiako piratek larun batean emantzieten hasiera aurtengo bestei Eta bilgune feministak bota zuen hauten txupinazua. Helen, elopetegi olea... Donostiako bilgune feministako kidea entzun dezako. Bai, urten 20 urte bete ditugu eta bueno, e, guretzat e, e, lana handiko urtea izan da baina baita uzpakizun handietako urtea ere eta eta bueno, ba piratekin aitortza honekin ere oso pozik gaude. Gainera bueno, ba, esan genuen txupinazoan ere ez da, e, ba igual mugunu feministak eta tartea bilgune feministak ere lana handia egin duela urteetan zehar ez bakarrik donosti, baizik eta Euskal Herriko herri eta auzoetako jai guztietan e, dinamika ezberdin martxan hartzen, igual ikusgarrena izan da, ba, erasoen aurkako lanketa guztiak, ez bai e, protokoloak, puntu morak, bestelako eragileta mugimendu feministako kidekin bateran noski, baina baita ere ba gainan jarri ditugu beste beste batzuk estare, ba plazerak ze leku hartzen duen jaian, gorputzetan ze leku hartzen duten, e, ba ere ze perspektiba feminista zertatu barko genuken gauzak aldatzeko eta bueno, ba, ba izan da hau, hau bizitzea. Aurtengo festetan zenelako presentzia izango du bilgune feminista. Bueno, ba, eh, txupinazoa eta, bueno, txupinazoa aparte, eh, gaurrere aborda abordaia dugu eta txupinazoak e, botako dugu eta gero ba, ba e, urte guztietan egiten dugun bezala, ba, parte hartuko dugu piratetako direnean enean, ba, ba, e, ekintza zerbietan eta Eta, ono, ba, ondo pasatzen. Baerranen dugu, eh? biba festa, biba eraldak eta lelopean egitarau zabala antolatu dutela Donostiako Piratek. aurten ogegarren urte mugauz batzen dute, eta helburu berdinekin segitzen dutela kontatu digu Donostiako Piraten komunikazio taldeko inez arruin. Bueno, guk aurtengoleloaek esaten du, ez? Eh, Biba Festa, Biber Aldaketa. Eh, piratea mugimendua sortu zen, e, guk pixkat arrot sentitzen genuen gai e, ereduoren aurrean eraldaketa bat ekarri eta funo festaren bidez ere herria egiteko, ez? E, hogei 20 urteren bueltan berdinetan gaude, horregatik leloa hori ere bai. Eta hortxe, ez? Ba Festa da gure gure tresna, eh, hiri hau eraldatzeko, hiri hau eh, herri ez den herri bat herri bilakatzeko. Eta eta horixe. Festa herrikoiak euskaldunak eta feministak dira, proposatzen duzuena, eta e, piratak muimenduaren baitan elkarte eragilez berdinak aurkitzen zarete? Bai, ba gaude, bueno, ikusi genuen ez, hogei e, urte urte asko dira eta azten joan jende gehiago junda batzen gure, gure txalupara ez, eta momentu baten ikusi genuen beharra antolatzeko eta pixka bat egitura bat ez. Gure lehenengo ideia izan zan balore batzuen baitan antolatzea, izan bai feminismoa, ekologismoa euskal txaletasuna, baina gero ere izan dira e, amaika eragile horbiltza izkigunak, eta gaur egun bagago da antolatuta e, kofradiaka, barne atolakuntza gisa, Eusoka edo baloreka eragileak ere urbil zaizkigu, baina niko esango nuketa, esango nuketa ezpimarratu, e, pirata sentitzen den oro dela pirata, izanko fraiakide edo beste eragile bateko kide ez bada ere, e, gure balorekin bat e, egiten duen oro dela pirata donostean. Abordatzerako gaur eh, apainketa momentua duzue eh, eta gero abordatza izango da eh, ikusi dut, ba, antolakuntza jendean da, asko, asko parte hartzen du Donostiako piratak mohimenduan. Bai, ez eta ipatu, baina hori da ere gure beste baloretako bat, ez? Hauzolana hau ez da bakarrik sortzen, lagunpila gau de implikatuta, lagunpila gau de hemen laguntzen, esku bat botatzen, egunero sortzi eguneko egitearagoago izatxalde gau eta, eta hori eskerrez, eta hori da aseguraski gure balorerik handiena eta politena, ez? Nola auzolanean egiten dugun jai erraldoia hau eta parte hartzaile hau. Flamenko egunean eta 30. plazan zaudete. Hori da, e, 30. plazan badago girotxo bat e, nahiko lasaiagoa, igual kontzertu txikiagoak, akustikoak, badago jateko aukera, badago laka kantina moduko bat, eta pixkat ba, beste, beste girotxo bat sortzea alderak. Hemen dago parranda giroa Flamenkan eta plaza da lasai egoteko eta goxo gauzateko giroa kontzertuak, poteoak, bazkariak, e, orotariko aktivitateak eta publiko ororentzako egina. Bai, e, txikientzako eguna ere badaukagu osteguna, pirata txikientzako eguna, erugulera igoko dira erromerian, eta gero izango dugu ere, gaur izango dugu egun handi abordatzarekin, baina ostegunan ere abordatze egongo da, eta hori ere oso polita da, oso oso partartzailea da ere bai, eta... eta guen hori, publiko orotarikoa da gurea, eta... Egitarra guan, nazpi marratuko zenukena, azte arte ontati goite. Ba, justu abordatze txikia, adibidez ez. Bada, ematen du abordatze erraldoi honen aurrean pixkat txiki geratzen zaigula, baina oso ekitaldi unkigarria da, oso polita da, ezkijak ere gure kapitainak partartzen du bertan, eta jo, ausaukera da txikientzako ez? Etorkizuneko pirata hori entzako, baina pixkat saltxan azteko eta gerturatzeko. Kontzertuen aldetik, e, Bertako taldeak eta Euskal Herrikoak ditu ze ustartzen, edo? Bai, eta saia gara ere, emakumeak lehen lerroan egon daitezen holtzen, E, izan dezaten paper garrantzitsu bat eta hori saiatzen gera ez talde hasi berriak talde veteranoak e, estirraldetik ere anistasuna egon dadin saiatzen gera eta uste da urten beintzat hori e, lortu degula ta nahiko nahiko izan dela, eskaintza oso ongi gomendiorik bazenuke ona urbiltzen denarentsa ba gozo gozatzeko jaiak errespetuz bizitzeko eta ongi etorri da oro egune askeball dela gurea eta ondo pasa, eta errespetuz pasatu nahi duen oro etor da dilala sai Bai, eta esango dugu ere, kantu bat duzuela urtean? Bai, hiru e, kantu izan ditu, ez bana gogoke ero gehiago urtea guetan, eta orte ma efemeride berezia kantua sortzeko, Fisis e vs Nomos taldekideak sartu dute, baina baita beste donostiar batzuen, musikari donostiar batzuen parte hartzea, eta maitzatxu ikuna da ez, baina bueno, bazak azuesare entzungai nentzun hemerari garantzuten egunero, eta pozik oso, oso doinu itxaskorra da, eta oso... Ederra! Ami esker, eta, eta... kantua bentsungo dugu mi esker. Oso ondo, ondo pasa! Zerra, ti... Ez dugu honartzen agindurik Ez gila da gure kapitaina Kofradion itxasarki Enbatan dugu gidari son dora Si miga lottoren Haunxeuka boloka tuz jaiak Bonostiia kopirarata.